Még, még nem kezdek el beszélni, mert most hallgatjuk a uh, rádióállomás felvételét. Lapozzunk. Köszönöm szépen. Tehát, zárásképpen a számállomásokról gondoltam egy rövid prezentációt tartani. Ez, amit hallottunk az előbb, ez egy olyan felvétel, ami a számállomások kategóriájába esik legegyszerűbben úgy határozható meg, hogy rövid hullámú rádiófrekvencián egy egyszerű jebrádió készülékkel is vehető kódolt üzenet hangzik el, és lehet ez fonetikus, tehát nem feltétlenül számok, mint hogy itt most német számokat hallottunk. Tehát lehet, lehetnek betűk. Ha visszautalok az előző előadásra, akkor a filmekben is ugye ott van ez a Alfa, Charlie, Tango, stb. kód, amit így szoktak mondani bizonyos helyzetekben a szereplők. Illetve hát hallottunk zenei betéteket is, ez a, ez a Swedish Rhapsody volt. Állítólag már az első világháborúban is használtak ilyenfajta kódolt üzenetküldést. Space-szel lapozok, én is fogok lapozni. Tehát a legegyszerűbben próbáltam összefoglalni, hogy működik a dolog. Tehát ezeket a kódolt rövid hullámú rádiófrekvenciák küldött üzeneteket a titkos szolgálatok használják, Milyen titkos szolgálatok, például az MI6, a Mossad, a CIA, stb. Manapság, a, manapság az orosz titkos szolgálatok a legaktívabbak, de vannak például arabok is, akik angol nyelvű állomásokat tartanak fent, és időről időre be lehet fogni őket egy bizonyos frekvencián, majd 10 perc múlva elhallgatnak, miután elhangzott az üzenet. Femről a kérdés, hogy honnan jön az adás. Hát az egyetlen biztos, amiről tudok, az az, hogy az szolgálatnak az MI6-nek Cipruson van egy ilyen kis antenna erdője, és ők onnan szoktak adni. Nem biztos semmi sem, nem lehet ezeket annyira pontosan meghatározni, hogy honnan jönnek az adások. Nyilván lehet szorikat olvasni, rádióamatőr weboldalakon szintén filmbe illő helyzetek, hogy valaki egy megpróbálta egy, egy megpróbált egy helyszínt megtalálni, és tipikusan a filmbe illő szituáció, hogy letért az autópályáról, földútó tovább a bizonyos bizonyos útjelző táblák voltak, amik ismeretlenek voltak számára az utat nem, jelöl, nem jelölik térképen és akkor megtalálja az antennaerdőt, amire ami kerítéssel van körbekerítve és kivaraíró hogy régen uh, Restricted Area, restricted area katonai, katonai terület ez esetben németű volt kiírva, de uh, Direkt hangsúlyozom a Zsebrádióval is be lehet fogni ezeket az adásokat. Szintén az előző előadás nagyon jó, hogy elhangzott az előző, mert ott, ott ezek, a, ezek a nagy technikai berendezések, amik jól néznek ki és mindig működnek minden körülmények között, szóba kerülnek a James Bond filmekbe is, hogy a kém úgy kapja meg a titkos üzenetet, hogy valami apró kis műholdos kütyűvel dolgozik. Na most ennél sokkal frankóbb, hogyha egy rövid hullámú rádióadás formájába kapja meg a kódolt üzenetet, mert akkor egyszerűen, ha mindenkinek szól az üzenet, akkor nem lehet tudni, hogy kinek szól. Tehát ez sokkal zseniálisabb, mint amit a filmekben látunk. Mi az a fajta kódolás, amit ezek használnak? Kertnek hála egyszerűen le, le, le tudtam ezt ide írogatni. Ez egy one time pad kódolás. Nem vagyok biztonságtechnikai szakember, se nem rádióamatőr. Úgyhogy ennek igazából az a lényege, hogy az egész információnak pontosan a fele ugyanolyan hosszúságú zaj. Ha ugyanolyan hosszúságú zaj van benne, akkor nem tudod, hogy melyik a valós info és melyik az, amelyik, amelyik fölöslegesen van benne, és csak megzavar téged. Véletlenszerű zaj, ennek köszönhetően a rövid üzeneteket nagyon jól el lehet, vele, meg lehet tehát titkosítani lehet ezzel a módszerrel. Akkor most szintén nekem megköszönöm, hogy Demonstrációképpen egy, egy ilyen one time pet kódolást egy videó segítségével megmutat, amit szintén most nem emberdeltem be a de pre, prezentációba, de mindjárt lejátsz a videón. Nincs videó sem. És, és a videó sem sikerül. Na, hát nem. így legyen szerencséje. annyira kódolva van, hogy nem tudtuk nem lejátszani. Nem. Másik lejátszó? Nem tudja lejátszani? Nem, Szerintem. ez az egy van. Ez az egy van, aha. Hát igen. Nem. Nem. Ez majd igen, szóval a lényeg Igen, szóval a lényeg az, hogy ezt majd akkor az összefoglalónál, az archívnál meg fogjátok találni ezt a szemléltető videót. Ö, az akkor nézzük meg a következő az. diát. Fehér zaj. Így van, így van. A dolog, az, az onnan ismerem én, hogy megtaláltam az archiveorg on ennek az angol kiadónak a ezt a 4CD-s archívját MP3-ban közé szabadon, letölthetővé tették, de a legelső, amit csináltak az az volt, hogy 97 ben kiadták ezt a 4CD-s válogatáson. Nagyon mérsékelt sikere volt, egy befutott underground elektronikus zenei kiadó volt, de ebből annak tudtak pár százat eladni. Na, hát nem igazán értették az emberek, hogy mi ez az, azt hitték, hogy ez komó meg hogy ezt ők valaki megcsinálta, és hogy ez csak egy ilyen mese, és ez nem létezik a valóságban, vagy nem értették, hogy mi a fene ez, meg nem érdekelt őket. Most gondolj négy cédén keresztül számsorokat, morzeadást, fonetikusadást, ilyeneket hallgatni, ez az, az elég beteg dolog. <tos> <tos> é, viszont az, az a az történt, hogy amikor kiadták a CD-t rá egy hétre, vagy két hétre, vagy egy hónapra, azok az állomások, amik ilyesmi adásokat adtak, azok hirtelen ö, elszégyelték magukat, és morze, ö, morze adásra váltottak, vagy más frekvenciára váltottak. Tehát valakit biztos érdekelt, hogy ezek a titkos szolgálati adások így cd boldba kapható lettek, ö, illetve, illetve sok művészre is hatott, itt a Borzov Kanada, Stereo-leb, rengetegen, rengetegen nyúltak a témához, mert jónak tartották, hogy ennek az egésznek a zenei felhasználása. Filmekben is benne van, ugye megint kapcsolhatunk az előző előadáshoz. A lost is benne van, na most azt kell, hogy mondjam, hogy ami a lost benne van, én nem néztem egy Lost epizódot se életemben, azok ilyen kettes számsorok, azt hiszem. Nem tudom, nézett valaki Losszú? Azok nem ilyen kettes számsorok? Hogy ilyen 42, meg mit. Most már a legtöbb ilyen. <tos> <tos> hogy, hogy a legtöbb, a legtöbb ilyen kém az, az inkább ötös számcsoportokat szeret használni. Nem tudjuk, hogy miért, de ez a divat. <tos> Ö, és hát a, a, film, a filmes felhasználás is megtörtént, a Vanilla Sky-ban van egy eléggé... Öt igen van. Ja, öt új van. Aha. nem rossz, Nem rossz hozzáállás. Nem rossz hozzáállás. Ö, vagy elképzelés. A Vanilla Sky-ban egy meglehetősen határozott ö, ponton hallható az egyik ilyen felvétel erről a CD-ről a, a, a filmben. De szép lassan egy, egy kultusz keretkezett. Most tegnap előtt, vagy mikor néztem meg a letöltés számlálóját ezeknek a felvételének, hát lassan elérjük a félmillió letöltést. Tehát ahhoz képest, hogy pár százat nehezen tudtak belőle eladni, az interneten meglehetősen frankóban terjedt el, és hát folyamatos, folyamatos felhasználás található művészetekben, most volt azt hiszem egy netes kiadó, ahol volt egy ö, olyan ö, ilyen ö, projekt, ahol ezeket a felvételeket ö, használták fel, és csak ezekből kellett dolgozni, rengetegen, rengetegen mai napig felhasználják, és hogyha Youtube-ra beírod, hogy Number Stations, akkor ott is, ö, ott is új felvételeket találsz, mert hát a mai napig működik ö, ez az egész Adás, sorozat, mindenféle uh, helyről, mindenféle nyelven, mindenféle tartalommal. Na, következő akkor szerintem megint is egy fehér lesz. Uh, és, és ki is írja a számokat, amiket elrejtettem. Tehát uh, eddig, eddig ez, gondoltam, hogy végre összelegok egy prezentációt, ami, ami nagyon frankó lesz. De egyrészt láttam az előzőeket, tehát még mindig messze vagyok, meg most ez nem is működik annyira. Úgyhogy gondoltam lejátszani egy, egy igen, légy szíves, köszönöm szépen, egy magyar nyelvű állomást. Igen. És akkor lapozunk még egyet. Ez, ezek, ezeket először emberi hangok, aztán beszédszintetizátorokkal csinálták. Tehát ez volt az első. Itt volnának a linkek. Az orkel.org-on meg lehet találni a 4 gyűjteményt egy az egybe. Egy, egy részletes pdf Gyűjteményel és magyarázó összefoglalóval egyetemben. Itt van a Simon Mézőnek a honlapja, aki hát tíz éves kora óta hallgatja ezeket az állomásokat. 70-es években kezdte el. De, de azt, hiszem, azt, hiszem az, azt hiszem az angliai pábokról is van valami nagyon durva ilyen. ilyen, ilyen térképe, amit így összegyűjtött. Úgy látszik, mániákus uh, rendszerezővel van dolgunk. Itt van egy kis newsletter, ami hát elég ritkán frissül, legután tavaly októberben, de gyűjti azokat a frekvenciákat és azokat az időpontokat, ahol időről időre adnak állomások. Úgyhogy ez volna ez volna a a, a lényeg, és akkor még egy bónusz ajándék, lapozhatunk még egyet. De most ez itt micsoda? Ez itt, ez itt az Észtországi Magyar Nagykövetség. Ugye sutyomba hallgattam arról, hogy honnan jönnek az adások, mindenféle nagy antenna erdőről beszéltem, mindenféle titkos helyeken, mert ez nem feltétlenül így van hanem uh, sok nagykövetségnek uh, a tetején, és sok konzulátusnak a tetején láthatóak ilyenfajta antennák. Teljesen legális egyébként rádióadást küldeni és fogadni, tehát ez benne van az alkotmányban. <gül> uh, úgyhogy, uh, úgyhogy semmi ne, probléma. Megvenzi az Tessék? Ne, az, az biztos, az biztos. De... de, de... Tehát meg nem mindegy, hogy milyen a A GSM sársávban nem nagyon próbálják, mert akkor a is. A GSM az már Herc, amennyire én azt tudom. Tehát az már nem tartozik ebbe bele annyira. Na most, aki szokott a... Aki szokott a és ezen az utolsó üzenetem, aztán lehet még kérdezni, aki szeretne. Az, a, aki szokott a Margit Hídon áthaladni, az, az nézze rá a külügyminisztérium épületére, nagyon aranyos kis antennákat lehet látni rajta, ha még valaki esetleg nem vette volna észre. Úgyhogy elnézést itt a technikai malőrökért, ennyit sikerült. Amennyire nem sikerült megbirkózni a prezentációs fájlal, annyira fascinating a téma. Úgyhogy köszönöm szépen itt a figyelmet. Ha van még kérdés, akkor szívesen válaszolok. Igen. A szép hűhásznéntól található délre egy épület, ami a Google Maps-en éve erdővé van kicsit így átsratírozva. Északra is van egy ugyanilyen, ahol tudjuk, hogy radar van délre, viszont van szintén vannak szép nagy antennek egy épületen. Arról mit tudsz mondani? Semmit. <hállás> Teljesen új információ. Én városi, városi gyerek vagyok, tehát nekem csak a külügyminisztérium tűnt fel. Tehát amikor az ember, az ember tényleg nagyon sok időt eltöltötte ez, ez az ilyen témával való olvasással, meg hallgatással, meg folyamatossággal, és akkor ugye a Margit-szigetről egy-egy átmulatot testtől után jössz haza, és akkor hirtelen így szembesülsz az, hogy ott a külügyminisztérium, és ott, ott vannak ezek a kis aranyos antennák, és akkor találkozol valami gyakorlati megnyilvánulásával a dolongan. Igen, igen. Hogy, amint mondtad, hogy ezeket nem nagyon lehet visszafejteni, uh -huh. és hogy... Volt, akinek sikerült. De ezzel van az egyik kérdés. Igen. A másik kérdés, hogy végül is, miért jó az, hogy átlag emberekként, azon kívül, persze tudunk a létezésükről, uh -huh. de hogy, hogy ezeket különösebben figyeljük. Uh -huh. Ugye most mondtad, hogy visszafejtettük, meg a művészeti vonatkozását említetted, de hogy így ezen kívül... Tehát, az, egyik az, az egyik az, hogy visszafejtették. A második világháború után a szövetségi hírszerzés úgy döntött, hogy annyira nem bíznak meg a szovjetekben, úgyhogy és tudták, hogy vannak ilyen titkos rádióadások, úgyhogy elkezdték fejtegetni őket. Na most az oroszok sajnos lusták voltak, és rengetegszer ugyanazt a, ugyanazt a zaj, zaj anyagot használták fel, és egy idő után ki tudták szűrni belőle. És akkor azt visszafejtették, akkor egy egész aparátus dolgozott rajta, de volt az üzenetek közül, amit, amit visszatudt Fejteni. Miért jó hallgatni? Hát nem is tudom, szóval ez, ez egy valami rajongás lehet, egyébként néha, néha legutoljára azt hiszem két évvel ezelőtt volt egy olyan üzenet a, a Mossad adójáról, ahol, ahol az volt, a, az volt a, a fonetikus összeolvasásnak a vége, hogy, hogy KPA és Good Night. És, a, és akkor beírod egyből a Google-ban, mert ezt a, ezt a Simon Mason oldalán meglátod. Elnézést előre a nevébe is, mert olyan Osdiveb oldala van, tehát se egy rss tehát ez a, ez a káosz HTML, tudjátok, hogy akik nem értenek hozzá, nem tudják, hogy ez miért. És, és akkor ott, ott kiposztolja, hogy talált egy friss álomát, és akkor olvasható az, hogy a KPA Good Night üzenet jött a Mossad adójától, és akkor beguglizott, hogy mi az a KPA, és az első Google-ra az a Korean People's Army volt. És akkor, és, akkor így, és akkor elindul a kis puzzle a fejedbe, hogy miért. Én leginkább nem a rádió, vagy a, vagy a biztonság, vagy a security oldaláról közelítek ennek a kérdésnek, hanem a, hanem a művészet oldaláról. Tehát például van egy olyan adó, ahol a Jean-Michel Jean Magnetic Waves, a felvezető zene, és akkor ehhez is volt uh, ízlésük. Meg rengetegféle zenés adó van, hogy fél óráig zenemegy, azt gondolod, hogy... Na majd ott biztos, ez valami zenei adó, nem tűnik fel az átlag hallgatónak, de aztán jönnek a számsorok egy idő után, és akkor ez ilyen. Igen? van most már, legyen Hát... az, hát, Hogyha... Na most ez annyira ez a annyira szolgálatokon belül működik, hogy szinte senki nem tud róla semmit. Elkaptak Angliában azt hiszem egy magát hollandnak kiadó keletnémet titkos ügynököt, és bíróságjára állították, megtalálták a one-time pedjeit is, de a szomszédok annyit tudtak az egészről, hogy, a, hogy az ipse idejött, és, és mindenféle képekkel kereskedett, adta, vette őket, tehát ez volt az ő cover sztória. Majd, miután elvitték a, a, a, a csávót a hűvösre, azután e, kijöttek ellenőrizgetni. És akkor a szomszéd, csak a, nem tudták, hogy mit csinálnak ott a titkosszolgatók, hogy mit kutatgatnak, mit keresgélnek az ő lakásában, csak arra figyeltek fel, amikor nézték a tévétek, akkor mindenféle zavarok jelentkeztek az adásba. És fogalmunk sincs arról, hogy igazából ennek milyen, milyen fajta következménye vannak. Ex-kelet meg nyugatnémet ügynökök neten olvasható beszámolójuk, hogy, hogy, hogy a keletnémet és a nyugatnémet megtévéztésképpen ugyanazt a beszédszintetizátort használta. És annyi volt a különbség a kettő között, hogy az egyik az Fünefnek mondta, a, az, az hány németül? Nem tudom, öt, igen, a másik meg fünfnek mondta, és akkor ennyi volt a különbség, és akkor elkezdte írogatni néha az üzenetet, még a frekvencia is nagyon közel volt, hát érted, egy zsebrádióval nem tud pontosan belőlni hogy most melyik frekvencián, melyik üzenet, aztán volt olyan, hogy a téves üzenetet írta le, és akkor nem értette az egészet, tehát ez egy nagyon kalandos történet, meg rengetegszer Ilyen békés üzengetésre is használható. Kelet-német, nyugat-német emberek üzengettek egymásnak dolgukkal. Tehát volt nem csak, nem feltétlenül csak ilyen kémkedés felhasználása volt. Vízállás jelentésnek egyébként. Nem, nem. Hát fogalmam Tehát Az az igazság, hogy személyes üzeneteket küldtek. Ez számunkra ma már egy felfoghatatlan dolog, amikor mindenki mindenhol elérhető, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra kettény isztanak egy országot. Igen, ott még volt egy kérdés. Az a kérdésem, hogy ezeknek a bemérésére. hogy a klasszikus háromszög. Ehhez az alacsony megtetomány az annyira nem érték, a magasabbakat sem. A, a, ezt lehet háromszolgálni, illetve a másik szerint, az könnyen detektálni. Tehát, az, tehát hogyha én egy államnak a tipolszolgálata vagyok, és gyanakszom arra, hogy ez egy a nagykövetség ilyen rádióállomás, üzemeltet, akkor az ilyen adások alkalmával az áramfogyasztás előtéresen megnöveztik. Hát nagykövetség... ez tök jó út lenne, például a külügyminisztériumnak a villanyszámla, mint közértékű adat, ezt meg megnézni, hogy, hogy mennyi szokott jó, nekik lenni. Ezek elég ideálik, Biztosan, de a politikusok és a, és a titkosszolgálatok vezetői a, mé a médiában, hogyha nyilatkoznak, egyértelműen még csak azt se lehet kiszedni belőlük néha, hogy léteznek ezek. Ő valami kitérő választodnak, hogy ők nem tudnak erről, meg sose hallottak róla. Még? Tessék? Ők semmiről nem tudnak, vagy pedig azt mondják, hogy hát léteznek, de most ne haragudjatok már, hát nem fogjuk elmondani, hogy ezek így micsodák. Mi Tehát az a két válasz szokott lenni a, a, a hatóságoknak a részéről. E, mondjuk, ha egyre triviális, hogy nagy áramfölvételt igényel, akkor azért valószínű, hogy nem hagyják egyrészt azt, hogy lásd, hogy milyen az áramigényünk, másrészt simán meg lehet csinálni, amikor nem rádiódás, mert mással, hogy sok áramot, és itt nem látszik, hogy mikor Lehetséges, lehetséges. Nem, igen. nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, lelkedet lecsapod, de minden <gül> csodával küldtek már a másik oldal számolni, hogy saját disznó az e szóval. Igen, Mármely. és ez teljesen rendben van, hogy küldhettek üzenetet. Tehát ez erről, erről sosem lesz nagy lebuktató ö, ö, TV report. Tehát ennyi, úgyhogy ö, ez ezre együtt együtt kell élnünk. Én azt mondom, hogy ugye csak ezért van, hogy ez disz ez, ez, ez, ez, ez a kovárt, igaz? Igen, igen. De van egy, -egy kis miniatura. Igen? Egy kérdésem is javaslom, hogy folytassuk sör mellett, a másik pedig, hogy menjünk holnap a Gazdagrétre? Ja igen, <gül> aki emlékszik arra, egy valamivel összeszedettebb előadást tartottam a egy, egy tavalyi SF Portal Meetupon, és aztán még a New Tech is VLF rádiójelek témába, és holnap este lesz a Gazdagréti Parkban egy VLF rádiózás naplemente után este 9 óra magasságába, aki akkor VLF rádió lehet hallgatni, aki emlékszik még rá, az nyugodtan, ö, szeretettel várjuk. mikor lesz legközelebb? Hát ö, majd szerintem, hogy a keleten keresztül meg lesz az információs ö, Egy kapcsolat. Gombnyomással. Egy gomnyomással. igen. Minden össze van kötve mindennel.